Vad säger du. Min telefon är kass. Uh -huh. Snart dags att uppdatera. Nej, jag vill inte. <skratt> jag ska jag få likadan? Nej, jag vill inte. <skratt> en exakt likadan. Som vem? <skratt> Som du har. Jaha, det är ju ingen uppdatering. Nej, men det, det är. ju en samdatering. Fast den här funkar med den ordentligt. Ja, kanske. kanske. God förmiddag, eftermiddag, morgon, kväll, natt, vad ni nu är i på tid för dygnet. Det är Nånsenspodden som är tillbaka med avsnitt nummer 31. Och här sitter jag, Rasmus Abland, som, som vanligt. Och mitt emot mig sitter Linda Lagerström. Och himla tur är väl det? Ja, det är väl en himla tur. Att alltså, det, är en att det är en väldigt tråkig podd om inte båda andra. <laughs> en timmes avsnitt. Rasmus pratar med sig själv. Ja. Eh, Någonting ni säkert kommer att höra i det här avsnittet är att Clementine är här. Hon är väldigt pratglad glad idag. Ja. Så eh, då vet ni vad det är som pågår. Det är inte eh, typ någon av oss som låtsas vara en katt. Nej. Det är en katt. Det är en katt. Som låter som en duva ibland. Ja. Mm. Eh, det är spännande. Hon ja, är... imitation Clementine. Ja, hon är förvirrad. Hon vet inte vilken art hon är. Nej, en förvirrad kris Hur mår du idag, Rasmus? Jag mår himla bra idag. Gör du det? Vad mm. bra. Härligt. vaknade med humöret på topp ungefär. Lite trött över när jag vaknade, men det brukar man ju vara det första man är nästan. om man är inte ja. väldigt utvilad när man vaknar. Men, ja. Det gör man ju sällan. Jag tycker aldrig man kan sova tillräckligt. Nej. Och så jäspar jag ur det. Också. <laughs> det är dock att när jag sover för länge du får ha huvudvärk. Ja, jag blir också så här, liksom seg och bara... Och ja. ni såhär bara, oh, nej nu har jag sovit för länge. Oh, min hjärna, mitt huvud är alldeles uh, mos. Ja, så blir jag också liksom tröttare om jag har gjort det, Idag är det superduper fint väder. Det var i år också. Sommaren har typ kommit tillbaka lite. Den har tagit sig en sväng om hit igen. Det är helt fantastiskt. Kvällarna är ju kalla men det brukar ju vara så här års. Men dagarna ja. kan ju vara varma ett tag till. Det brukar vara så där skolstartsperioden. Att det är lite varmt några dagar. Och lite kallt och lite varmt. Och lite alltså, jag tycker ändå att det har varit väldigt dåligt väder med tanke på att det har varit skolstart. För jag minns ja, det alla skolstarter. Det ja, men som att man har liksom det har varit dåligt väder typ hela sommaren. Och så börjar skolan. Och så fort man sätter foten in i klassrummet så bara strålande solsken men du måste sitta inomhus. Hahaha. <laughs> Ja, nej, och den här augusti sensommar nu har varit lite regnig och ruskig. Men det har behövts också för att det har varit brandrisk och grejer och väldigt torrt innan. Så nu har ju det återställts. Hurra! Vi kan hoppas att det regnar mycket där uppe i, vad heter det? Sala. Sala heter jag ja. Var det det? Tror jag, ja. Uh, du, som vi sa. Fel. Fråga Filip. Det var, han, han, som vet. Det var han, som. han som var ansvarig. Ja. Ansvarig brandpyraman. Ja. Det är sånt han gör. Det är sånt han gör. Vad händer i ditt liv? Vad händer i mitt liv? Ja, det är lite upp och ner och kors och tvärs just nu. Jag är inte riktigt säker på någonting nästan. Förutom att jag troligtvis kan börja jobba om ett par veckor. Det är kul. Ja. För nu har jag egentligen skickat in alla papper till vikariepoolen. Så att de kan skriva in mig i vikarielistan så att jag kan vara lärarvikarie och sånt. Ja, fett! Så då kanske man kan få dig som lärare om man lyssnar på det här. Ja. Om man har tur. Om man bor i Trollhättans kommun. Mm, det är, är det ju inte helt fel. Nej. Men ja, mitt liv, vad händer? När jag går i skolan och, ja, det du. Ja, det är trevligt. Mm. Um, och uh, idag fick jag hem mina lampor. Just det. Vi har beställt uh, softboxlampor som jag ska använda. Så det är it's pretty cool. Uh, så det är väl det där som händer. Och jag har en katt som uh, löper och går runt och skriker. <laughs> och innan någon skäller på mig, hon ska steriliseras och sådär. Men hon måste löpa klart först, såklart. Ja. Så att, det är ju de första gångerna nu för henne. Så att det, är, det är viktigt med honkatter att de är mogna innan man gör det. Ja, det är ju bra. Honkatter kan man ju... Det är ju nästan så tidigt igår är ju liksom ja. från en viss, en viss ålder. Men det, är liksom, typ, det går ju lättare ju yngre de är. Ja, jag... Hon kunde väl egentligen, enligt veterinären, ha fixats det lite tidigare. Men hon har varit så himla liten hela tiden. Ja. Så jag har inte viljat typ, söva henne och sådär. Jag har känt att, åh, läskigt om hon ska vara med om en operation. Hon är, hon har ju varit så här pytteliten ja. och knappt vägt någonting. Förrän nu, typ på sista tiden när hon har börjat äta ordentligt och bara växa typ. Ja, det, ja. Men hon är ingen stor katt. Hon är Nej. en liten katt. Alltså hon låter som en stor katt. Mm. Låter som ett stort monster. Ja. Detta pratade vi om förra gången, tror jag. Men det är helt bedrövligt. Det här är Var det bara en vecka sen vi spelade in sist? Ja, lite drygt, tror jag. Ljuses. Men... Ja, det, är... det känns som att det var hundra år sedan. Vi börjar att komma igång igen med våra regelbundna. Regelbunden hiss. Och vi kommer snart att få bättre ljud också om ni hatar det här ljudet lika mycket som vi gör. Uh, för uh, jag har köpt en mikrofon Som kommer snart Den är på väg uh, Det var en katt som hoppade på ett golv Ja. Men Clementine Jag, jag vill inte pussas med dig Nej, Jag vill bara vara kompis uh, Ja. Så ja. Det, that's what's going on In the, in the world och, In ja, the hood In the hood, nu sitter hon mig under fötterna Clementine Ja, oh, myskatt. Himla mysig katt. Ja, vi får se. Jag ska ju eventuellt få hem en katt sen då. Ja. Men jag måste ju vara säker på mitt boende först. Ja, det kan vara bra. Hur, För det vet jag inget ha. om än. För de vill jag troligtvis antagligen skicka ut mig i lägenheten eftersom jag inte kommer kunna plugga Just om inte de är väldigt snälla på, på vad heter det, vad heter de? Eh, Försörjnings-blabla och socialförvattningen heter det. Så heter det. De har ju tydligen gett svans för vissa ibland som verkligen inte kan, men eh, det är väldigt ovanligt. Ja, men det löser sig på något sätt. Ja. Men det är det. Jag måste ju lösa allt sånt först innan jag kan liksom ta mig an något nytt som är ett djur. Ja, det, det kan Men de, ha ju, de har ju, min pappa har katten nu och de har ju kvar den tills jag kan ta den. Ja, men var bra. Mm. Vad var det hon skulle heta? Namine. Fint! Det en karaktär från Kingdom Hearts som jag döpte den efter. Wow. Mm. Och hon är krämfärgad och lite vit sådär. Så hon är ja, en hon såg, såg vitare ut när hon var liten. Ja. Men nu hon syns jag krämfärgad. Från... Jag fick någon ny bild här om dagen som var väldigt så här krämfärgad på ansiktet och så. Gulligt. Mm. Jag hade en katt en gång som när han föddes så var han så här ljust, ljust grå. Mm. liksom Utan ränder och sånt. Och med så här, lite vitt vid nosen och tassarna. Mm. Och han var sån rätt länge och vi bara, ja, söt typ. Puma hette han. Mm. Och sen när han blev typ sex månader eller någonting, alltså så började det så här bli så här mörkare grått upp längs benen. Oj, ja. och och liksom längst upp, upp längst alla benen. Och sen blev, gick det liksom bara upp längre och längre. Och blev mörkare och mörkare. Till slut så blev han en helt vanlig svartvit katt. För allt grått blev kolsvart. man bara, vad hände där? Ja, det var lite lustigt. Men det var jättelustigt. För han bara ändrade färg. Och vi hade en annan en hund. För vi fick en kul hundvalpar en gång. Mm. Och då föddes det, vad var det? Nej, det var typ tre eh, svartvita, eller nej, vi vet inte. Men hälften var svarta och hälften var svartbrunvita typ. Mm. Och så var det en av valparna som buddes svart. Ja. Så att eh, han var helt kolsvart. Och sen fick han så här en liten prick på varje tass. Och ovanför varje ögonbryn. Mm. Och sen så var bara liksom växte det här brun ljusbruna, liksom. Så han såg ut typ som en dobberman i teckningen sen. Oj, ja. Och det blev bara mer och mer hela tiden. Vad och då liksom var det en som hade paxat honom redan. Mm. så Han bara, åh, jag vill ha den lilla svarta typ. Och vi bara, din hund är inte svart längre. Han är, är så här dobberman tecknad nu. Det är jättekonstigt. <laughs> ja. ja, det är lite lustigt. För det är, vissa hundar gör ju så, va? Dalmatiner gör ju alltid så. Ja. De är ju vita, kritvita, ja. Ibland med lite gråa antydningar. Kvällade vill i fläckarna! Ja. Det är ju äckliga så vita Ja, <laughs> oh, Jag måste se om den snart igen. Ja, den är fantastisk. Fantastisk. Jag läser i Aftonbladet att Jimmy Kimmel har lyckats samla halva vänner-gänget för att göra en sketch. Jaha spelade in en scen. Här är lite bilder. Halva, halva gänget, alltså. Ja, tjejerna verkar det som. Ja, jag gillar tjejerna, ja. ja jag men jag saknar tjärnor. Åh, <laughs> oh, jag älskar tjärnor. Men alla är ju bra på sitt sätt, men liksom typ så här, ja. Alltså, jag vet inte, jag har alltid fastnat mer för kvinnliga roller. Mm. Men ändå, alltså jag tycker många manliga är ju så här jätte wow. Och de är ju himla roliga. Känner är ju min favorit av männen? Men liksom, jag tycker, alltså Phoebe är nog favoriten av kvinnorna på ett sätt. Men samtidigt är jag väldigt så här. Jag tycker om Monica och Rachel också. Särskilt ihop, för de är så roliga med Bergen. varandra. Och så, och Rachel är lite mer, hon känns väldigt så här. Amerikansk. Jep amerikansk ung kvinna, så att man liksom säger man bara... Alla har verkligen sin charm, kan man ju ja. säga. Det kan man ju ja, lugnt se. Alla är verkligen knasiga. Mm. Det är himla... Åh, oh, älskar. Serien är ju så fantastisk jag... men min favorit är nog Chandler ändå, tror jag. Ja. Jag vet inte, men det är någonting med Chandler som jag verkligen... <laughs> Mm. verkligen mm. gillar. Jag hittade en uh, Twitter-konto i morse mm. som hette Friends Reaction eller något sånt. Mm. Där de bara lägger upp så här grejer typ så här, my reaction det var typ någon bara, my reaction when I realized that it's, that it's almost September. Och så var det Ross när han står på en lektion och bara, hell no! Mm. Mm. Mm. <laughs> oh. Jag tror om jag ska tänka på alla karaktärerna så nog känner jag den som jag typ är mest som typ. Alltså typ. Um, försöker så här konstiga, försöker konstiga. alltid vara alltid försökt vara så här findig och rolig typ. Mm -hmm. och, och har alltid haft problem med mina så här, van tobaksvanerna är ju ganska sproende. Och typ. Uh, ja. Jag vet inte. Och uh, i och för sig så. Alla tror ju bara att känner är gay. Men. Ja. Det är liten sådär. Han har ju ändå de. Det känns som att han har lite de tendenserna, typ. Det är ju ett stående skämt i ja. serien att han skulle... Att alla tror att han är gay och sätter upp honom på dejter och sånt med, med män, liksom. Ja. Men, vad det jag tänkte på? Nej, men alltså, Chandler är... Jag gillar honom mest. För jag känner också igen mig i honom ja. i det här med att, typ... I make jokes when I'm nervous. Ja, <laughs> liksom. det är typ så här lite försvarsmekanism typ. Att ja, men typ. Bort någonting. Jag tänkte, det är lite hemskt det där. Man tänker just att skratta och skämta som försvarsmekanism. Det är många som gör det. Även åt så här hemska saker. Ja. Typ, om man har varit med om något så här dramatiskt eller hemskt typ, i sin barndom så är det väldigt ofta att man typ säga. Om man ska berätta det för någon så ser man det så Hahaha, det var ju roligt. Typ, liksom Att man typ så här, skrattar Skäm, åt det. För skämtar för att bort i liksom. liksom ja. Idag ja. skrattar jag åt det för att det, jag vill inte, man typ... Det är väl lite... Många gör så att skratta bort saker för att ja. <laughs> det är lättare att skratta åt det än att ta det som det här. Antagligen. Fast i och för sig så är det bra att kunna skämta om grejer. Ja. Och kunna skämta om allt. Alltså inte... Man kan skämta om allt, tycker jag, men det måste vara i rätt situation ja. och med rätt villkor. Precis. För att annars så blir det inte roligt, utan då blir det kanske bara hemskt. Ja, men det men är ju man, typ så så liksom, ja. Ja, men som folk som har, ja, det är gör med och jag alkoholister i släkten och så. Mm. Det är inte folk som berättar typ att, ja men de har varit så fulla någon gång så de har slått sönder liksom. Hela huset eller lägenheten och har liksom barn och sånt och barnen liksom pratar om det och bara. Ja, <hahaha> ah, så sönder jag lag det typ liksom man tar det berättar det på en sån här sätt så att det liksom inte är så låt man får det liksom att man får det lite med att men, ah, ja men det var ju Men det är väl ett sätt kanske att att hon gjorde det eller han gjorde det. Ja men det är väl ett sätt kanske att typ distansera sig ja, från det. Jag tänker, Som ja. har hänt. Istället för att det där riktigt... skrattar vi åt det. Liksom. det... ja men det, det blir lite lättare liksom ja. istället för att ta till sig det nu blev det nu blev det väldigt djupt här djupt djupt nonsens ut på, djupt vatten, nej. Men, på ja. alldeles för djupt vatten utan simring det är ju inte så bra, det kan man drunkna utan simring gör det. ja, det har jag alltid när jag simmar ja det är klart. Jag kan se det framför mig. Det är plaska runt där med en simning. En väldigt fin så här med typ på och lite så här utstickande, typ inte till, men så här vissa badringar har ju så här typ flärpar och Aha. sånt. där lite. Så här, att det ser lite fancy svenskt typ sitter du där och bara. Uh, en sån jag. Jag badar. Uh. som vill jag ha. Jag har haft konsthandverk idag i skolan då jag, ja då, man får göra vad man vill egentligen mm. man får greja med typ textil eller lera liksom eller eh, typ måla på olika vis alltså vad man känner för så jag köpte tyg här häromdagen mm. jag hade tänkt att sy en grej hemma men när jag fick reda på igår att ja ah, men ni får göra vad ni vill liksom ni får använda syrmaskinerna och sånt här också så jag bara yes så tog jag dit tyget och har påbörjat att sy ett äh, fullkläde ja. som jag ska ha på mig, eller ja, som jag ska ha på mig, Nej, men som jag, jag kan ha när jag liksom lagar mat och sånt här. För jag, jag blev sugen på äh, sy ett för att äh, jag började titta på den här tv-serien Young and Hungry. Mm. Äh, då Emily Osment heter hon va, ja. Ja, äh, hon som spelar Lily i henne Montana, för er som inte vet. Men hon i alla fall spelar en kock som jobbar för en privat person. Det är en väldigt rik kille jobbar hon för. Ja. Och hon har alltid liksom, i varje scen typ så har hon ett nytt förkläde på sig. Ja. Så här söt, söta liksom, med roliga tyger och så. Så jag har börjat sy nu, vi ser en bild för Rasmus. Ja. Så är det är mm. någonting, ja. tänkte jag. Jag har alltid haft lite... Någon slags. Inte, jag vet inte om man säger förkärlek till förkläden, men lite så här. Jag har alltid om förklädd på något sätt. Att ta på mig ett förklädd och tillbaka, typ eller laga mat i typ så här, Det känns som att man är riktigt så här. Det känns väldigt speciellt. Det känns väldigt kockigt, typ. fast kockar har ju inte. Kick! Så alltså, det är ju inte bra på jag är svenska. Nej. Eh... Uh... Äh, inte bra på engelska heller. Matmästervikt. Nej men Ja, jag, jag vet. Jag vet alltså de bästa kockar har ju inte de har ju liksom kockkläder på sig. Men det känns typ så här, när man tar på sig sitt förkläder, det är typ så här, nu ska jag göra något smarrigt här liksom. Det känns lite mer. Och jag, mer, jag det, är lite mer alltså jag, du gör väl lite mer sån här nitge hem typ så, här, ja, eller så. Det jag tänkte. Men jag är ju lite så här, jag vill ha de här som är runt som går runt halsen typ och så är mm. på bröstet och ner. Sådär ja. fina. Det finns jättefina så här stiliga sådana förkläden. Ja, men det jag tycker sånt är liksom Ja, men det är, det känns som man har liksom en outfit typ. Precis, man har en uniform på ja, sig och nu, bara, nu ska jag göra det här? Känns det som Monica Ja, men precis. För jag ville ju lite också och ha förklädar som jag vill börja göra mer så här bakvideor och sånt mm. på min Youtube-kanal. Jag ska lägga upp en video snart och jag bakar kladdkaka i mikron. Ja. Jag har filmat den. Och men... lära Filip hur man gör. Ja, så att han inte gör mm. konstiga grejer. <här> <här> ja, han, han lyckades han är för baka gullig. en väldigt vacker kaka. Ja. ja. Äh, Emilie, det... ja, förkläder är nice. Ja, och men... det har Manika på sig det ofta Jo. hon gör det. Och hon, jag, har jag har jag såna, kan... hon har ju såna över hela Ja, men precis. När hon är sylt och blir äh, Vad gör du, katten? Kan, kan du Sluta bort? åla dig mot kartongerna. De är inte dina killpartners. Du har inga såna. Eller kejpartners. Eller kejpartners. Det är det hon vill ha. Jag vet inte, jag har inte förstått. Just nu känns det som att hon bara vill ha en partner. Ja. Um, men i alla fall. Uh, det ska inte bli några kattungar här <laughs> Men eh, nu tappade jag helt tråden i vad jag höll på att prata om Det var inget bra Clementine tog upp tråden som ni kanske hör <laughs> God det, är ju, det här är så bra omständigheter att spela in en podcast för känner jag Men det är humor på högsta nivå Oj och ja, innehåll underhållning och mm, håll det här kommer folk att bara, åh, lyssna på det här avsnittet, Clementine-vrålar. Folk gillar ju Clementine. Ja. Och en annan grej som jag kom på nu, det är ju att det, jag gjorde ju, jag hade ett fotouppdrag för ett tag sedan. Ja. Och fotade lite porträttbilder som mm. sen har blivit till reklamafischer för en hälsokostaffär här i stan. Mm. Som sitter uppe lite överallt nu. På ja, så. Jag såg det för med Min kära boyfriend till Jätten igår kväll mm. Och då såg jag på en buskur Såg jag en av de bilderna så Ja, jag bara... vid Jag, kommer inte ihåg exakt, jag vet inte var det Ja, det var det nog ja, för det vet jag att det sitter en Och så sitter det en utanför orden eh, På ett sånt plakat mm. liksom. Och eh, så skulle det sitta vid Högskolan också, men jag vet inte vart ja. Det finns sådana reklamer där det finns, ju, men det, det, var, det finns ju en busskur vid högskolan. Men det var ingen på busskuren för jag gick inte där här ibland. Så vet jag inte var, det finns mer. om men, någon... Niklas sa att det fanns inomhus någonstans. Ja, de har ju anslagstavlor och sånt har de ju. Jaha, de har nej, satt men... det på någon sån grej. Ja, fast det, den är ju jättestor. Ja. De har satt satten sån här stor. För de har ju ställen där man, får sätta, där man får sätta reklam på skolan. Men det är ju mest anslag och sånt. Ja, jag tänkte nästan det. Ja. Jag tänkte nästan, ja. det. Nu vet jag, såg, jag kommer inte ihåg vilken väg vi gick, men jag vet, jag såg, jag tyckte jag såg en sån här hälsoaffisch-grej med den där tjejen du tog upp på. Mm. Ja, det är kul att få se sina bilder liksom uppförstorade upp, så mycket. Mm. Det är ju sällan som en gör det, liksom. Det är kul. Och det är kul att man vet, när man vet med sig själv också att ja oh, men det är Linda som har tagit den här bilden. Mm. Mm, mm, mm. det är fancishmancy. Mm. Mitt namn står vi med på dem allting. Ja. Fame. Famous Grouse ska vi inte dricka. Lyssna inte på vad jag säger, kära Lyssna lyssnare. lyssnar inte på honom. Vi är inte ens sponsrade av dem. Nej. Nej. Så som... säger du deras namn då? För ger dem 10 minutes of fame? 10 minutes? Nej. 15 minutes kanske man säger. På tal om eh, drickbara saker. Ja. Är det dags? Det är dags tror jag. Det är dags. Ska jag hämta? Hämta. Jag hämtar. Nu går Rasmus ut i köket här. För ni har väl gissat vad det är dags för? Det är nämligen dags för att testa grejer. Det är omåttligt jättepopulära avsnittet av avsnittet. Där vi testar någonting som vi aldrig har testat förut. Det har varit dryck nu de senaste gångerna och det blir det även idag. Ja, vi hade lite andra alternativ men det röstades fram, eller röstades, det det lottades fram en dryck idag igen. Ja, vad är det för dryck du har framför oss? Det är en fanta. Det låter ju inte så ovanligt. Nej. Men smaken, mango och passionsfrukt. Aldrig sett innan. Det har säkert någon av ryssnarna gjort för att de är lite mer med än vad vi gamlingar är. De var lite med i läsksvängen. Ja, men det här hittade jag då på, ja, på hemma kväll, Hade de. På sin, I amerikanska hylla. Ja, i sin hilla, Bland med en massa andra. De hade, jätte, de hade jättemycket konstiga drycker. Jag tittade på några som var icke konstiga också men kändes inte lika roligt. Så att jag tog den här. Det är lite festligare med bugbor. Ja. Och det är, jag vet inte mm. varför de har skrivit det står 55p på. Jag vet inte varför de har skrivit det på. Det så på flera av burkarna där. Mm. Och de har mm. de kanske någon, någon tävling ju av, jag vet inte. Men den är, ja, burken är lila. Ja, så man kan nästan tro att det ska vara, men jag tänkte att man ska tro att, man kan tro att det är typ blåbär eller, blåbär eller så. Men passionsfrukt är väl den färgen på sidan? den är ju det. Det är, det, är ja, logiskt. Ja. Vi den. Vi köra? Så. Här, nu blir ni läskade. Undrar vilken färg den är. Den är säkert gul. Ja, jag tror det. Ja, ja, det är den. Den var väldigt gul. Ja. Den var... Undrar om det är mycket färgämnen i. Ja, jag funderar på det. Men Clementine, jag vill inte gosa med dig nu. Snälla du. Så. Gråja. Hon vill ja. Hon vill vara med. Yeah. Mm. Ja, den ser ju lockande ut. Undrar om det här kan bli... Det står att den är färgad av karoten Ja, det är ju bra. Mm. Det är ju från morot där. Mm. Det är karotin står det. Ah. Eller är det inte det? Jo, ja, vi det är det. Tänkt det. det natural ut. flavors, color, karotén står det. Ja. Ah. Ja. Yeah. Det verkar... That's pretty awesome. Okej, okay. mm. Det yeah, är yeah, yeah. bara att dyka in i det Ja, ska vi lukta på den? Mm. Som när man smakar på vin. Alltså det luktar ju gott. Det luktar typ passionsfrukt mest. Ja. Okej, okay, ska vi smaka? Mm. mm. Den var god. Det var den. Märkningen? Den smakar liksom eh, passionsfrukt mest. Ja. Jag känner lite, jag har ätit och druckit mycket, så här, jag har druckit mango te, jag ätit mycket mango, så jag känner också att det är lite sån här hint någonstans i och mm. och sig. Mm. Den är intressant. Hur många frågetecken ger du den? Åh, oh, det här är ju i alla fall, ja men det var gott. Men jag kan inte, mm. det är ju inte god, så jag druckit, så jag kan inte, men fyra får den i alla fall. Ja, nu får den, alltså 4,5. Mm. 4 och en halv får den av mig. För det är nästan en femma, men inte det godaste. Jag har ja, men det är typ lite åt det hållet också. Jag känner det, den är väldigt sådär ja, stark fyra. Den vinner över de andra klassiga grejerna vi har haft. Ja, tycker jag. Cream. den dricker sånt. <laughs> det, ja. det är ja, det säkert någon som gör i sig. men det var inte det var inte min grej. Vilka smaka på, men den här vad var det nu igen? Fanta, mango, passionsfrukt. Ja. Ifall man glömde av. Fullt drickbar. Ja. Mm. Det är ju mycket, mycket bra grej. Mycket bra grej. Mm, det känns kul att man har liksom... Det finns ju många andra så här billigare märken som har sådana här passionsfruktsorda och sådana här grejer. Mm. Men känns det lite kul. ha ja, nu finns liksom Fanta också. Mm. Jag måste få tag på blåa Blåtyra. Ja, jag har inte druckit det sen jag var liten. Nu har jag hört att vi har börjat producera. dem. Detta känns som att vi pratade om förra veckan. Ja, det gjorde vi säkert. Det gjorde vi säkert. Kan vi bara återupprepa oss? Vi är som så här gamla människor som sitter på ett hem och berättar samma historia för personalen varje dag. Ja, vi gick på nej ja, Det var roligt. <laughs> <laughs> oh, nej, jag vill väl inte Dans. bli gammal nu? Oh. Jag tror inte det var så orolig. Nej, det var en oj, en på min skola som uh, frågade mig uh, vilken skola jag tog studenten från förra året. Uh -huh. jag bara, jag tog inte studenten förra året. Jag tog studenten för många år sedan. Uh, så, ja. Det, yeah. det, jag har fått höra 15 också. Ja, det är... Många gånger. Jag bara, Och eh, Emily mm. som bor granne med mig, mm. hon, hon är ut lärare. Och så hade hon, när hon var på BFU, alltså praktik, så skulle hon gå in i personalrummet. Hon är ganska liten, Emily. Ja, hon är inte så liten. Och de bra. hade de sagt att, då trodde de att hon var en högstadgivare, så sa att ni får inte vara här innan. Och de sagt det Nej! Bara, men jag är ju från högskolan, jag är ju praktik här. Jaha, åh, jag trodde du var en av högstadileverna. Åh, <laughs> oh, jobbigt. Oh. Fast jobbigast för den som sa det till henne. Ja, eller hur? Det är... De Clementine. Nu är hon på mig hela tiden. Har du någonting, någonting att... Hjälp. Att det tipsa om den här veckan. Om jag har något att tipsa om. Aha. Herregud. Nej. Nej. Du har en app. Ja. Vi kan du tipsa det liksom om. Tips om appen. Okej. Okay. Ja, det är ju två appar i och för sig då. Men ja, vi tar dem. Ja. Jag har appat och trappat, så att säga, med min telefon. Frappat. Åh, oh, frappe. <laughs> Det kan jag tipsa om i jag har på. Nej, jag ska. Men, ja. Det är ju, du har ju den här appen också. Den mm. ena appen. Jag tipsade väl dig om den, tror jag. Ja. Och det, det är ju sådana här. När man, ni vet när man sitter och så hör man en låt i någon film. Eller på tv. Eller liksom i affären. Och så undrar man. Åh, vad är det här? Det här var bra. Det här måste jag komma ihåg och sklömma bort det. Och så vet man inte vad det är, vad den hette. Och så, ja. Och då man det. Och då finns det en app som heter Shazam. Som finns på både Android och Apple. Och eh, den känner ni helt enkelt igen, en som den här på typ tv eller radio eller så. Man kan ju även spela upp dem. det funkar ju bra om man, har, man kan köra musik i bakgrunden på telefonen. Så funkar det att köra Shazam då med. Upptäckte jag. Mm, det är jättebra. Praktiskt. Och så finns det även en till app som heter Soundhound. Jag vet inte om den finns på iPhone, men den finns på Android. Och den kan man även nynna saker, melodier och så, som man har hört. Och förhoppningsvis så känner den igen, oftast så känner den igen vad det är då om man är relativt bra på nynna. För ju, ibland så är man inte så bra, alltid det på att härma. <laughs> om man är ton eh, nu kan vi ens få en låt. Nej. na na na na. -na. Jag vet inte, ja. Alltså, det vet Ingen vet Nej. vad det var. Men det, då brukar det komma upp en lista, typ, vad den tror att det kan vara. Så att ibland så hittar den det man faktiskt är ute efter. Så att... Det är faktiskt jättebra. Ja, jag använder det kössar ofta mig jätteofta. Mm. Särskilt när jag är ute i typ klädesaffärer och sånt, som spelar musik i högtalarna. För då kommer det jätteofta upp någon låt som man inte vet vilken det är, men den är bra. Ja. Och så bara, wow! Den här, vad är det för någonting? Och så kan man bara Fast den kräver ju att man har internet. Ja. Så vi har varit inne, för du vet så här, inne i vissa affärer och sånt så är det typ ingen teckning på mobilen. Nej. Och då, då är det jättejobbigt. om vill jag väl höra den här låten? Då kanske man kan spela in den. Spela upp den i bakgrunden och chansa Ja, mm. har någonting på den Jag har inte riktigt de problemen längre. Nej. Med mottagningen. Jag hade mm. det. Mm. När hade bara hade 3G-nätet. Men nu har jag 3G-nätet så jag har märkt att jag har mycket bättre mottagning överallt, överlag. Innan jag bodde i min lägenhet så har jag typ haft, alltid haft typ 0 mottagning. Mm. Jag har haft typ så här 2G eller vad det heter. Liksom. Så yeah. här, Edge eller vad de heter, några konstiga innan. Och verkligen aldrig fått upp 3G liksom. Typ om jag inte står i fönstret eller någonting. Mm -hmm. Men nu var i hela lägenheten så har jag 4G. Inte jättestarkt, men det är ändå liksom 4G. -nä. Det är jätteball. För att jag har ju typ ingen teckning hemma hos dig. Nej. Det är ju jättedåligt. Men det är ju de väggarna tror jag som ja. jag har sagt. Men det är egentligen så. Ja, okej. Okay. Jag tänker med, ibland att med mottagning i hissen med 4G som brukar försvinna helt när jag åker här. Mhm. Mm Annars. Det är ju jättebra, jag läser en rolig grej här. Förlåt, jag avryter dig, men... Det är en, en, en nyhetsartikel uh -huh. som... Uh, förlåt, rubriken är Pandan fejkade graviditet för att få bullar. <laughs> oh. um, ja, uh, nu tänker jag mig typ så här, en, en panda på närkom. Oh, yeah. <laughs> en panda på närkon Det är alltså någon som är funktionär typ. Någon yeah. som jobbar där nah, yeah. <laughs> Jag är ju gravid, kan jag kan på bullar Men det var alltså En panda Som hette Ai Hin, Och hon skulle föda Sin unge i direktsändning ah. Istället blev det andra bullar Hon ville bara ha bullar <laughs> det var på ett kinesiskt, forsk kinesiskt forskningscenter Men så visade det sig att hon var skendräktig För att hon ville ha uppmärksamhet och mer mat Herregud Ja, för att när en Detta har tydligen hänt förut då För när en panda är dräktig Så flyttas hon in till ett eget rum Med dygnet runtvård och luftkonditionering Mm. Och så får de en massa bullar och frukt och bambu och sånt. Kul att få bullar. Ja, jag tycker också att är jättegonsig. Bara, bulle. Vilken bulle? Undrar vad är det är för bullar? Kanelbullar. Kanel är högt, inte ska vara så bra för djur. Ja, ah, jo i och för sig. Men gud vad gott med kanelbullar. Ja. Eller de kanske Det får... måste vi baka någon gång. Ja. Jag har en ny spis. Ja. Så att det kan vi ju göra. Ja. Ja. på tal om det jag har äntligen fått tummen ur om man ska säga nu när jag handlar sist jag har inte handlat riktigt ordentligt så att jag liksom alltid måste ha men typ jag har börjat handla lite sådana här nödvändigheter som man alltid är bra att ha hemma så att jag köpte liksom ja hade jag men jag liksom köpte så här kakao, bakpulver, vaniljsocker mm. lite sådana här mm. så att jag kan faktiskt baka någonting ibland eller bara liksom typ igår Igår blev jag bara sugen på varm choklad liksom. Ja. Så i kaka och grejer i en kassul och gjorde det liksom. Det är så bra att ha. Det är jättebra. Det är ju sånt som inte tar slut så fort mm. eller. Så att, även om det är, man tycker att det är lite dyrt så jag att känner det också och... när jag får jag fick jag har alltid stött mig på. Det är väl så. Jag har inte riktigt kommit igång med det än bara att när man flyttar hemifrån och så. Man är alltid så van att det finns allting hemma. Yep. För man har ju alltid som vuxen så har man ju oftast då, när man vuxen ett tag. Ett välfyllt liksom skafferi som man liksom kontinuerligt har, så att man, det finns ju grejer där liksom. Mm. Man har ju alltid grejer. Men då läste jag på, jag tror det var Co som hade någon sån här sida om eh, att eh, ditt första skafferiet typ. Ja. Typ fyll på, ska, fyll på ditt första skafferi typ. Det var en jättefin lista på grejer som man kontinuerligt så här såhär köp, borde köpa typ. Jaha. Så att man alltid har grejer hemma. Typ som är bra att ha liksom. Så jag tänkte för att jag, jag har i affären så tänker jag aldrig på sådana basic saker. Jag tänker bara jag ska ha mat och så liksom köper jag ah, köttfärs och typ pasta. Mm, och sen och så så har jag det liksom. Ä... Och sen så är det så att oh, jag kanske ska köpa köttbullar och eller kanske jag kanske ska korn eller kanske jag kanske ska köpa. Men jag har liksom aldrig de här sakerna som jag aldrig tänker på att alltid brukar finnas hemma som man, liksom, man tog för givet. typ Har du något exempel? Ja men typ, som när jag skulle baka liksom, Nej jag har ingen gäst, yes, eller är inget Nej mm. jag har ingen liksom Jag skulle kunna, om jag köper Nu är det så här, köper jag gäst yes nu Så kan jag göra kanelbullar liksom mm. Jag har alla grejer Ja men man bara behöver köpa någon så här liten grej ja. Det tycker jag är jättebra För jag vet här om veckan Ja det var, jag skrev, till, jag skrev på Twitter då Jag ville ju baka mm, just det. det hade liksom bara smör och hemma. Då fick du komma hit Ja Liksom när man inte, när man skulle på mjöl man hade liksom ingen bakpulver och hade inga vaniljsocker, ingen kakao och liksom det, man kan inte göra någonting liksom man är så här typ, jag hade ingen mjölk heller så att jag gjorde en fattigmanskladd kaka typ, vad man skulle uh -huh. kalla det någon, häromdagen, för då hade jag i alla fall skaffat mig eh, jag kommer inte ihåg vad jag har skaffat som jag inte hade men jo mjöl tror jag det var, jag hade skaffat mig här uh. och så, och socker så då gjorde jag Typ en kladdkaka, fast jag hade hälften socker hälften och boj, istället för socker och kakao. Jaha. det funkade halvbra. Ja, det fungerar bra, i alla fall. Mm. Det som är bra med kladdkaka är ju att man har ingen bakpulver i Nej, det är bra. Vissa recept har bakpulver i, men det är ju helt onödigt, tycker jag. Ja, det är ju då ju blir de innart. ju... Det är ju det som är grejen med kladdkaka att de blir ju kladdiga för att de inte liksom fluffas upp på det sättet. Ja, men precis. De ska ju... Nu börjar katten. Hon börjar bli trött på oss. måste sluta. Sluta. Sluta spela in. Jag vill inte att ni spelar in mig när jag går omkring här och låter. Jag tänkte om vi hade några frågor kvar från förra ja, veckan. Jag vet att min kära kusin måste när du sa det hon frågade om inte vi kunde nämna henne podden och nu nämner jag nu säger jag hej Malin, hej Malin! tack för att du lyssnar ja. älskar dig min kära kusin lyssnar hon på allt ja jag tror det nice. så nu hör du då det om du lyssnar på det här då vet vi det skrivs mig när du har hört det här så att jag vet att du faktiskt lyssnar och detta är ett bra test så här om hon inte har um, lyssnat Ja. då vet du ju det mm. Det är så faktiskt det, ja. mycket bra. Mycket, mycket bra. <laughs> jag tror att nämligen är med kär i typ allt nu. Ja, men hon sitter och så här gejsar in i dina ögon och bara You are the love of my life. Mm. Ja, knappa dig på huvudet. Jag tror inte att jag hittar, äh, bättre frågorna. Inte hittar frågorna? Nej. För jag tog bort den från min Instagram. För Nej. att folk skrev mer och mer frågor. Men jag hade screenshottat den innan. Men nu hittar jag inte screenshoten. Nej. Jag har inte fått några fler frågor. Så... Då blir det ett frågelöst avsnitt. Ja. Vi hade inga på mejlen. Det har jag inte... mailen har inte kollat. Nej, inte jag heller på ett tag. Men ja... Det är, så får vi försöka fixa bättre till nästa gång. Ja. Ja. Det ska vi runda av. Ja, jag tänkte jag Vad säger vi? Det är det dags? Det är väl dags. Vart hittar man oss? Man hittar oss på Twitter. På no, Nonsenspodden. Youtube. Youtube Nonsenspodden. Man hittar oss individer på Instagram. Ja, där, och heter på, där heter jag flicka Där heter jag Ray. Och man hittar oss på Facebook, på en Facebook-sida. Man vill gå in och mm, gilla. podden också, som är lätt att hitta. Där kan man ställa frågor om man inte vill göra det på mejlen. Som är rlpod, rlpodden. At gmail.com, tror jag. Mm -hmm. Lite, ja. Och eh, hashtag #nonsenspodd på Twitter också. Om man vill skriva. Yes, om man vill ställa oss frågor eller bara säga någonting. Vi blir jätteglada. Ja. Och så hörs vi och ses ju av för Det är svårt för er att se oss just nu. Men nästa vecka. Ja. Ja. Ha det bra allihopa. Puss på. Hej då.